Pentru cine bat clopotele?" Pista 33 Îi auzi răsuflarea adâncă și ritmică și atunci știu că a adormise, dar rămase treaz și neclintit, pentru ca nu cumva s-o trezească mișcându-se. Se gândea la tot ce nu povestise și rămase acolo fierbând de ură și bucuros de omorurile ce aveau să se petreacă dimineața. Dar nu trebuie să socotesc nimic din toate acestea ca o afacere personală," gândi Robert Jordan. Și cum aș putea apăra de așa ceva? Știu că și noi am făcut cu ei lucruri îngrozitoare, dar numai din pricină că eram lipsiți de educație și, la altceva mai bun, nu ne pricepeam. Ei însă le-au făcut cu bună știință și cu hotărâre limpede. Cei ce au făptuit asemenea grozăvii sunt ultima recoltă produsă de educația primită de poporul acesta de-a lungul veacurilor. Sunt roadele feudalismului spaniol. Ce cumplit popor a fost! Câtă ticăloșie sângeroasă de la Cortez, Pisaro, Menendez, de Avila și până la unii de astăzi asemănător cu Pablo. Dar ce popor minunat! Nu există pe lume alt popor mai admirabil sau mai rău. Nici popor mai blajin ori mai crud. Și cine poate înțelege? Eu nu, fiindcă de aș fi înțeles, aș fi iertat totul. A înțelege înseamnă a ierta. Dar asta nu e adevărat. În ce privește iertarea s-a exagerat. Iertarea este o idee creștină, iar Spania n-a fost când o țară creștină. Spania a avut totdeauna idolul ei special, drapat în veșmintele bisericii, căruia i s-a închinat. Încă o fecioară. De asta cred că au fost siliți să nimicească toate fecioarele dușmanilor. Bineînțeles, a fost ceva mult mai adânc înrădăcinat în inimile ălora ale fanaticilor religioși spanioli decât în cugetul poporului. Poporul s-a depărtat de biserică fiindcă biserica a însemnat stăpânirea, iar clasele stăpânitoare au fost totdeauna putrede. Spania este singura țară în care reforma n-a prins niciodată. Acum au ajuns să plătească păcatele inchiziției. Asta este. Îi, la treburile astea e nevoie să te mai gândești. Ar fi un prilej de a nu-ți lăsa mintea să se frământe cu ce ai de făcut. Da, e mai bine decât să te prefaci și să-ți ascunzi simțămintele adevărate Vai Dumnezeule și de câtă prefăcătorie a fost capabilă noaptea asta Și Pilar s-a prefăcut toată ziua, e limpede Și ce dacă au să fie uciși mâine? Ce importanță ar avea atâta vreme cât asigurau ducerea la bun sfârșit a trebii cu podul Asta era tot ce aveau de făcut a doua zi Nu-i adevărat nu poți păstra la nesfârșit asemenea îndeletnicire. Dar nimeni nu-și închipuie ai să trăiești la nesfârșit. Poate că mi-am trăit toată viața doar în trei zile," își spuse Robert Jordan. Dacă e adevărat, aș fi dorit să ne petrecem într-alt fel noaptea de pe urmă. Dar nopțile de pe urmă nu sunt niciodată bune de nimic. Niciun lucru de pe urmă nu e bun vreodată la ceva. Ba da, cuvintele de pe urmă sunt uneori prețioase." Viva bărbatul meu, care a fost primar în orașul ăsta. Iată un ultim cuvânt de mare preț. Știa că e de mare preț, deoarece îl treceau fiorii atunci când îl repeta în gând. Se aplecă și o sărută pe Maria, dar ea nu se trezi. Și îi șoptie în englezește, abia auzit. Mult aș mai vrea să mă cunun cu tine, iepurașule. Sunt foarte mândru de familia ta. Capitolul 32 În aceeași noapte, la Madrid, hotelul Gaylord era plin de lume. Un automobil cu farurile camuflate în albastru trase sub poarta monumentală a hotelului și un om mărunt cu cizme de călărie negre și pantaloni bufanți de culoare gri și o haină tot gri, scurtă și încheiată până la gât, Coborâ, deschise ușa și în același timp, răspunse la salutul celor două santinele, făcu un semn din cap către agentul secret așezat la biroul portarului și urcă în ascensor. Mai erau două santinele așezate pe scaune dincoace de ușă, într-o parte și în cealaltă a holului de marmură de la intrare, dar acestea abia ridicară privirile când bărbatul cel mărunt trecu spre ascensor. Treaba lor era să-i cerceteze pe toți necunoscuții, pipăindu-le laturile trupului pe la subțior și peste buzunarele de la spate, să vadă dacă nu cumva persoanele nou sosite aveau revolvere și, dacă aveau, să le lase în păstrare portarului. Dar pe cel cu cisme de călărie îl cunoșteau foarte bine și, la trecerea lui, abia ridicară privirile. Când intră în apartamentul său de la Gaylord, îl găsi plin de musafiri. Erau așezați pe scaune, ori stăteau în picioare și discutau între ei ca în orice salon și atât bărbații cât și femeile beau vodcă, whisky cu sifon și bere din pahare mici, umplute din niște căni mari. Dintre bărbați, patru erau în uniformă, ceilalți purtau vindiacuri sau bluze de piele, iar trei dintre cele patru femei erau îmbrăcate în rochii obișnuite de stradă, pe câtă vreme cea de-a patra, nervoasă, subțirică și negricioasă, purta o uniformă militară femeiască și cu tăietură severă, fustă și cizme înalte. De îndată ce pătrunse în încăpere, Karkov se îndreptă către femeia în uniformă, se înclină în fața ei și își strânsă mâinile. Era a sa și Karkov îi spuse pe rusește ceva ce nimeni nu putu să audă și în clipa aceea, insolența ce îi strălucise în ochi atunci când intrase, îi dispăru cu totul. Dar se aprinse din nou, îndată ce o zări pe femeia cu chip sculptat în mahon, cu expresie lașciv, drăgăstoasă și trup bine clădit, amanta lui, și se duse spre ea cu pași mici și hotărâți, se înclină și îi strânse mâna într-un fel despre care nimeni n-ar fi putut spune dacă nu era o simplă mimare a chipului cum își salutase Nevasta. Când străbătuse odaia, Nevasta să nu se uitase după el. Stătea în picioare împreună cu un ofițer spaniol, înalt și chipeș și vorbeau rusește Marea ta dragoste s-a cam îngrășat, îi spunea Carcov fetei Toți eroii noștri s-au cam îngrășat acum când ne apropiem de al doilea an Dar nu se uita la bărbatul despre care vorbea Ești așa de urât că ai putea fi gelos și pe o broască râioasă, îi răspunse fata cu multă veselie vorbind nemțește Poți să merg cu tine la ofensiva de mâine?" Nu și nici n-are să fie vreo ofensivă." Toată lumea a aflat despre ofensivă," îi spuse fata. Nu mai fie așa de misterios." Dolores se duce. Am să mă duc cu ea ori cu Carmen. Se duce multă lume." Du-te cu oricine o vrea să te ia," răspunse Carcov. Eu nu te iau." Apoi se întoarse spre fată și o întrebă foarte serios. Cine ți-a spus despre ofensivă?" Te rog, răspundem precis." Richard, răspunse fata cu aceeași seriozitate. Carcov ridică din umeri și o lăsă acolo în picioare. Carcov strigă cu glas de dispeptic un bărbat de statură mijlocie, cu fața mare, cenușie și umflată, cu pungi mari pe sub ochi și buza de jos multă răsfrântă. Ai auzit veștile bune? Carcov se duce lângă el și omul acela urmă. Abia acum le-am auzit. Nu-s nici zece minute. E superb. Toată ziua fasciștii s-au luptat între ei lângă Segovia. Au fost nevoiți să facă față răsculaților, recurgând la pistoale automate și la mitraliere, iar după amiază și-au bombardat cu aviația propriile trupe. Da?" exclamă Carcov. E adevărul adevărat!" stărui omul cu pungi sub ochi. Chiar dolore s a adus veștile. A venit în coace cu noutățile astea și era într-o stare de veselie radioasă, cum n-a mai văzut-o niciodată. Adevărul veștilor ăstora îi se citea pe față. Pe fața ei minunată, încheie vorbitorul foarte fericit. Pe fața ei minunată, repetă Carcov, fără niciun fel de intonație în glas. Păcat că n-ai fost aici să o vezi, continuă cel cu pungi sub ochi. Veștile însăși îi străluceau pe față cu o lumină ce n-avea nimic pământesc, iar felul cum îi răsuna vocea nu-ți mai lăsa loc nici pentru cea mai slabă îndoială. Am să pun chestia asta într-un articol pentru Izvestia. Clipa când am auzit relatarea făcută cu glasul acela, în care se făceau simțite și mila și compătimirea și adevărul, a fost pentru mine unul dintre cele mai înălțătoare momente ale războiului. Bunătatea și adevărul radiază din făptura ei ca dintr-o adevărată sfântă a poporului. Nu degeaba, îi se spune la pasionaria. Nu degeaba, repetă Carcov cu glas monoton. Mai degrabă ai scrie chiar acum articolul pentru izvestia până n-apuci să uiți imaginea cea grozavă," spuse acum la urmă. În legătură cu femeia asta nu se cuvine să glumești, nici măcar dacă ești un cinic ca tine," spuse cel cu pungi sub ochi. Păcat că n-ai putut fi aici să auzi și să-i vezi fața." Minunatul ei glas," rosti Carcov. Minunatul ei chip," scrie, îl îndemnă Carcov. Nu-mi spune mie." Nu pierde paragrafe întregi, spunându-mi le mie. Du-te numai decât și le scrie." Nu chiar acum. Cred că ai face mai bine," îi spuse Carcov, uitându-se la el și, pe urmă, mutându-și privirea în altă parte. Bărbatul cu pungi pe sub ochi, mai rămase acolo două minute, cu paharul de vodcă în mână și ochii așa bulbucați cum erau, pierduți în frumusețile văzute și auzite, apoi ieși din cameră și se duse să scrie." Karkov se îndreptă spre un alt bărbat de vreo 48 de ani, scund, îndesat, figură jovială cu ochi albaștri, păr blond, cam rărit și gură zâmbăreață sub o mustață galbenă și țepoasă. Bărbatul acesta purta uniformă. Era comandant de divizie și maghiar de origine. Ai fost aici când a venit Dolores?" îl întrebă Karkov. Da. Despre ce mai era vorba? Ceva despre fașciștii care se bat între ei." Frumos, dacă e adevărat. S-aud multe despre ziua de mâine. E scandalos. Toți ziariștii ar trebui împușcați ca și cei mai mulți dintre oamenii aflați aici, în încăpere, și fără îndoială neamțul acela nesuferit și intrigant, adică Richard. Cine s-o fi găsit să încredințeze acestui Fugler duminical comanda unei brigăzi, ar merita să fie împușcat. Poate că și dumneata și cu mine ar trebui să pățim la fel. E foarte posibil." urmă generalul râzând. Totuși, nu te-a pucat să o propui. Despre asemenea chestii nu mi-a plăcut niciodată să vorbesc, zise Carcov. Americanul acela care vine din când în când pe la noi se află acolo. Îl cunoști, Jordan îl cheamă și lucrează cu un grup de partizani. E acolo unde se presupune că trebuie să se petreacă treaba pomenită atât de des la noi. Ei, atunci înseamnă că în noaptea asta trebuie să trimită un raport, spuse generalul Nu le place să mă vadă printre ei, fiindcă altminteri minteri m-aș duce și ți-aș da de veste În chestia de mâine lucrează cu Gols, nu-i așa? Pe Gols ai să-l vezi mâine, chiar mâine dimineață, foarte devreme Nu-i sta în cale până ce lucrurile nu pornesc pe făgașul cel bun, îl sfătui generalul Vă urăște pe voi ăștia, băgătorii de seamă, tot atât de mult cât vă urăsc și eu, numai că el are o fire mult mai stăpunită. Dar cu povestea, probabil că au făcut fașciști niște manevre, lămuri generalul zâmbind Ei, o să vedem noi dacă Gols e în stare să-i scuture nițel Lasă-l pe Gols să-și încerce puterea La Guadalajara i-am scuturat binișor Aud că ai început să călătorești destul de mult, zise Carcov, descoperindu-și în zâmbet dinții stricați. Dar generalul se înfurie numai decât. Vă să zică și mie mi-a venit rândul. Acum au început să clevetească pe seama mea. Totdeauna clevetesc pe seama noastră. Cu cloacă de bârfel murdare. Un om capabil să-și țină gura ar putea să salveze țara asta, dacă ar crede o tărie. Prietenul tău, prieto. Știe să-și țină gura, dar nu crede că poate câștiga victoria. Cum poți să învingi dacă nu ai încredere în popor? Rezolvă dumneata chestia asta, îl îndemnă Carcov. Mă duc să dorm puțin. Părăsi camera plină de fum și zvonul glasurilor pornite pe vorbărie, intră în dormitorul din fund, se așeză pe pat și își scoase cizmele. Și de acolo auzea zumzetul vocilor, așa că închise ușa și deschise fereastra. Nu se mai osteni să se dezbrace, fiindcă la ceasurile două trebuia să pornească în călătoria ce avea să-l ducă prin Colmenar, Sărseda și Nava serada până pe frontul unde Gols urma să atace dimineața. Capitolul 33 Când l-a trezit Pilar, erau ceasurile două dimineața. La început, după ce i-a pus mâna pe umăr, a crezut că Maria, s-a răsucit spre ea și i-a șoptit. Epurașule! Dar mâna mare a femeii l-a zguduit de umăr și atunci într-o clipită a fost complet și pe deplin treaz, iar mâna i s-a încleștat pe patul pistolului aflat alături de piciorul lui drept și tot trupul îi era la fel de gata pentru luptă ca și pistolul cu piedica ridicată. În ciuda întunericului și-a dat seama că e pilar și s-a uitat la cadranul ceasului de mână, văzând sclipirea celor două aceea așezate în unghi ascuțit către partea de sus. A înțeles că nu e decât două și a spus... Ce ți s-a întâmplat, femeie?" Pablo a fugit," i-a zis femeia cea voinică. Robert Jordan și-a tras repede pantalonii și pantofii. Maria nu se deșteptase. Când?" a întrebat Robert Jordan. Trebuie să fie vreun ceas." Și?" A luat ceva din ranițele tale." L-a vestit cu glas jalnic femeia. Aha, ce-a luat?" Nu știu," i-a răspuns Pilar. Haide să vezi." S-au dus amândoi prin întuneric până la gura peșterii, s-au aplecat pe sub și au intrat înăuntru. Robert Jordan a urmat-o prin mirosul de jar stins, prin aerul greu și duhoarea de oameni adormiți răspândită în peșteră, a aprins lanterna electrică, ferindu-se să nu calce pe vreunul dintre cei culcați pe jos. Anselmo se trezi și întrebă, E vremea să mergem?" Nu," îi răspunse șoptit Robert Jordan. Dorme acolo, bătrâne." Cele două ranițe se aflau la capătul patului în care dormea Pilar, despărțit de restul peștării printr-o pătură atârnată ca un paravan. Patul mirosea stătuta, sudoare veche, mirosul acela dulceag și grețos al paturilor de indieni, iar Robert Jordan îngenunche pe el și aruncă lumina lanternei asupra celor două ranițe. Amândouă erau spintecate de sus până jos. Ținând lanterna în mâna stângă, Robert Jordan căută cu dreapta în cea mai apropiată. Era tocmai ranița unde ținuse sacul de dormit și acum trebuia să fie destul de goală. Era destul de goală. Mai rămăsese înăuntru niște sârmă, dar cutia de lemn dreptunghiulară a detonatorului nu mai era acolo. La fel și cutia de trabucuri cu focoasele bine învelite și împachetate cu grijă. La fel și cutia de tablă cu capac înșurubat unde se afla sărăfitilul și capsele. Robert Jordan pipăi și în cealaltă raniță. Era încă plină cu exploziv, putea să lipsească cel mult un pachet. Se ridică în picioare și se întoarse cu fața spre pilar. Există un simțământ de gol interior pe care îl poate simți un om când a fost trezit prea devreme dimineața, simțământ foarte asemănător cu acela al dezastrului. Era ceea ce simțea Robert Jordan, dar înmulțit cu o mie. Și asta numești tu a avea grijă de materialele cuiva, spuse el. Am dormit cu capul sprijinit pe ele și cu mâna deasupra, răspunse Pilar. Da, dormi, nu te încurci. Ascultă, îi spuse femeia. S-a sculat noaptea și eu l-am întrebat. Unde te duci, Pablo? Mă duc și eu ca omul femeie, așa mi-a răspuns și atunci am adormit la loc. Când m-am trezit din nou, n-am știut câte vreme treculse, dar... Dacă am văzut că tot nu e aici, mi-am spus că s-o fi dus până în vale să vadă ce mai fac caii, după cum avea obicei. Însă mai târziu, urmă Pilar cu voce îndurărată, când am văzut că nu se mai întoarce, am început să-mi fac griji și abia din pricina grijilor am pipăit ranițele să controlez dacă totul e în regulă. Am dat peste spinte cături și am venit să-ți spun. Vino încoace, o chemă Robert Jordan. Acum stăteau amândoi afară din peșteră și era încă atât de aproape de miezul nopții că nu puteai să simți semnele dimineții. Poate să plece de aici cu caii prin alte părți decât pe acolo pe unde sunt santinelele? Pe două părți. Cine-i pe creastă? Eladio. Robert Jordan nu mai rosti nicio vorbă până nu ajunsă ră în poiana unde erau caii priponiți la păscut. Trei cai pășteau în poiană. Murgul cel înalt și surul... Nu se aflau acolo. Câtă vreme să fi trecut de când a plecat de lângă tine? Trebuie să fi trecut vreun ceas. Ei, asta-i și gata, rosti Robert Jordan. Am să iau ce a mai rămas din ranițele mele și am să mă duc chiar la culcare. Ți le păzesc eu, cheva, mi le păzești tu. Doar le-ai mai păzit odată. Ingles spuse Pilar, din pricina celor întâmplate sunt la fel de supărată ca și tine. Aș fi în stare de orice pe lumea asta ca să-ți pot da îndărăt cei al tău. Nu-i nevoie să mă mai lovești și tu. Amândoi am fost deopotrivă trădați de Pablo. Și în vreme ce Pilar îi spunea vorbele astea, Robert Jordan își dădu seama că nu-și poate îngădui luxul de a fi răutăcios, că nu se poate certa cu femeia aceea. Cu ea trebuia să lucreze în ziua din care... Și trecuseră două ceasuri și mai bine Îi puse mâna pe umăr și încercă să o liniștească Nu-i nimic, Pilar Ce ne-a luat nu contează prea mult O să facem noi ceva să meargă la fel de bine Dar ce-a luat? Nimic, femeie Niște flacuri de care ne putem ușor lipsi Era o parte a mașinăriei de explodat? Da, numai că sunt multe alte feluri de a pricinui explozii Dar ia spunem Pablo n-a avut capse și fitil? Fără îndoială că l-au aprovizionat și cu astfel de materiale. Le-a luat cu el, răspunse Pilar deznădăjduită. Din prima clipă le-am căutat, dar le-a luat și pe alea. Și se întoarseră prin pădure până la gura peșterii. Du-te să dorm puțin, o îndemnă Robert Jordan. O să lucrăm mai bine fără Pablo. Mă duc să vorbesc cu el adio. Prin altă parte a plecat. Oricum tot mă duc am trădat din pricina prostiei mele." Da, de unde?" se împotrivi Robert Jordan. Du-te și dorm puțin, femeie. La patru trebuie să fim plecați." Intră în peșteră împreună cu ea și lua cele două ranițe, ducându-le pe amândouă în brațe, așa fel ca nimic se nu poate cădea prin tăieturi. Lasă-mă să le cos." Înainte de plecare," îi răspunse Robert Jordan în șapte. Nu le iau ca să te amărăsc pe tine, ci numai ca să pot dormi." Da, trebuie să mi le dai de vreme ca să am când ți le coase. O să ți le dau de vreme, o asigură Robert Jordan. Du-te și dorm puțin, femeie. Nu, se împotrivi Pilar, nu mi-am făcut datoria față de tine și nu mi-am făcut datoria față de Republică. Du-te și dorm puțin, femeie, o îndemna Robert Jordan cu blândețe. Dute și te odihnește puțin. Capitolul 34 pe aici, fasciștii stăpâneau toate crestele de deal. Pe urma însă, venea o vale unde nimeni nu pusese stăpânire, în afara unei ferme ale cărei clădiri și acareturi fusese răfortificate de fasciști și transformate într-un post deal lor. Înaintând, prin întuneric în drumul spre Gols, unde trebuia să ducă mesajul lui Robert Jordan, Andres ocoli într-un cerc larg ferma fortificată. Știa unde e întins un fir de sârmă care declanșa o armă automată când te împiedicai de el. Îl găsi prin întunăric, pe deasupra și porni de-a lungul unui pârâiaș străjuit de un șir de plop cu frunzele tremurând în vântul nopții. Un cocoș trâmbiță la ferma unde era instalat postul fașciștilor și pe când înainta de-a lungul pârâului, darat printre plop și văzu o lumină licărind la marginea de jos a unei ferestre de la fermă. Noaptea era liniștită și senină, iar Andres părăsi malul părului și o lodea curmezișul poienii. În Poiană se aflau patru clăi de fân, rămase încă de la începutul luptelor din iulie anul trecut. Nimeni nu cărease fânul de acolo și, în cele patru anotimpuri ce trecuseră peste ele, clăile se lățiseră, iar fânul nu mai era bun de nimic. Andres se gândi cât de mare pierdere era atâta fânii rosit, și păși peste firul de capcană întins între două clăi. Dar republicanii ar fi trebuit să care fânul peste priporul de pe coasta pieptișă din Guadarama, aflată de cealaltă parte a poienii, iar fașciștii probabil că n-au avut nevoie de el. Așa am închipui, își spuse Andres. Aveau fașciștii fân berechet și greunțe cât pofteau. Multe mai aveau, gândi Andres. Dar mâine dimineață o să le tragem una strașnică. Mâine dimineață o să le dăm ceva drept plată pentru sordo. Ce câini turbați! Dar mâine dimineață are să fie o mare. Voia să termine repede treaba asta de curier și să fie îndărăt când vor ataca dimineața posturile. Dar dorea are cu adevărat să fie îndărât, Ori nu mai se prefăcea că dorește. Știa ce simțămând de ușurare îl cuprinsese când, ingles, îi dăduse de veste că trebuie să se ducă undeva cu o scrisoare. Așteptase cu liniște sufletească cele ce aveau să se întâmple dimineața. Trebuia să o facă. Votase pentru asta și avea să o facă. Nimicirea cetei lui Sordo îl tulburase adânc, dar la urma urmei era vorba de Sordo, nu de ei. Iar ei își aveau treburile lor și urmau să le îndeplinească. Însă atunci când Ingles pomenise de scrisoare, simțise în suflet ceva întru totul la fel cu ce simțea pe vremea copilăriei, dacă se trezea în dimineața zilei fixate pentru sărbările din sat și, auzind cum ploa cu găleata, își dădea seama că pământul avea să fie prea ud și lupta cu taurul din piață nu putea să mai aibă loc. În copilărie îi plăceau foarte mult luptele cu taurii, așa cum se desfășurau ele în satul lui. Și aștepta cu frigurare clipa când avea să stea în piață sub soarele arzător și în praful stârnit de căruțele rânduite de jur în prejur, pentru a închide toate ieșirile și a alcătui țarcul unde trebuia să apară taurul, strecurându-se din cușca lui și sărind în aer cu toate patru picioarele de îndată ce se ridicau gratiile din capăt. Aștepta cu nerăbdare bucurie și sudor de spaimă clipa când, acolo în piață. Avea să audă trosnind lemnele cuștii izbite de coarnele taurului adus în ea și apoi matahala arătându-se, ieșind din cușcă și sărind prin piață cu capul în sus, nările umflate, urechile în continuă zbatere, cu praf gros pe peluciul pieii negre și bucăți de baligă uscată pe laturi, și avea să-i privească vrăjit ochii foarte depărtați, ochii ce nu clipeau deloc sub coarnele răsfirate, lucioase și ca lemnul pavelor lustruite de nisip, cu vârfurile ascuțite înălțate în sus, așa că simpla lor vedere făcea să-ți tremure inima. Un an întreg aștepta clipa în care taurul avea să apară în piață în ziua aceea, când putei privi cum îi sticlesc ochii în vreme ce alege împotriva cuia nume să se repeadă în galopul lui nevalnic, ca de pisică, lăsându-și brus capul în piept, întinzând coarnele înainte și inima îți îngheța în piept de îndată ce vedeai că pornește. Pe vremea copilăriei câte un an încheiat aștepta clipa asta, dar simțământul încercat atunci când ingles îi dăduse poruncă în privința scrisorii fusese a doma celui ce te cuprinde când te trezești dimineața și auzi ropotul ploii pe acoperișul de ardezie, pe zidul de piatră și în baltoacele de pe străzile murdare ale satului. Totdeauna se dovedise foarte viteaz în acele capeas sătești, la fel de viteaz ca și oricare altul din satul lui sau de prin satele învecinate și pentru nimic în lume n-ar fi lipsit în vreun an de la serbări, cu toate că nu se ducea la alte capeas prin alte sate. Era în stare să rămână neclintit când taurul nevălea asupra lui și să nu se ară în decât în ultima clipă. Dacă Taurul izbutea să trântească pe cineva la pământ, îi flutura un sac pe sub bot pentru a-l îndepărta de acolo și de multe ori îl apucase de coarne și îl trăsese în lături. Când se înverșuna asupra unui căzut, îl trăsese într-o parte de un corn și lizbise cu pumnii și cu picioarele peste bot până ce Taurul îl lăsase pe cel căzut și se repezise spre altul. Apuca taurul de coadă pentru a-l trage de lângă un om căzut la pământ, smulcind din răsputeri, trăgând și răsucindu-i coada. Odată apucase coada cu o mână și o trăsese spre capul taurului, întinzându-se până ce izputise să prinde cu mâna cealaltă un corn, apoi când taurul înălțase capul pentru a se repezi la el, se dăduse doar puțin în dărăt și începuse să se învârtă ruată împreună cu taurul, ținând coada cu o mână și cornul cu cealaltă, până ce oamenii nevăliseră asupra taurului cu cuțitele și îl înjunghiaseră. Prin praf și arșiță în mijlocul urletelor, prin mirosul de tauri, de oameni și de vin, se aflase în primele rânduri ale mulțimii ce dădea năvala asupra taurului și știa ce simți când taurul se scutură și țopăie sub tine. Iar tu stai întins peste greabă cu o mână strânsă în jurul rădăcinii cornului și alta înțepenită pe cornul celălalt, cu degetele încleștate, în vreme ce trupul îți este zguduit și răsucit, și ți se pare că brațul stâng are să-ți fie smuls din umăr, dar rămâi lungit deasupra mormanului prăfuii de mușchi fierbinți, încordați, zbuciumați și țin nfigi adânc dinții în urechea taurului, împlânți mereu și mereu și mereu cuțitul în gheaba umflată și a gâtului de unde ți acum peste pumn și fierbinți, îți lași toată greutatea să atârne asupra coastei abrupte a greabănului și izbești și izbești într-una în rădăcina grumazului. Întâia oară, când mușcase așa de ureche și nu-i mai dăduse drumul cu niciun chip, iar gâtul și fălcile îi peniseră împotrivindu-se smuciturilor, toți făcuseră după aceea has pe socoteala lui. Dar cu toate că îl luaseră peste picior din pricina asta, îi arătau respect nețărmurit. Și de atunci înainte trebuise să o repete în fiecare an. Îl porecliseră duleul din vilia conehos și glumeau pe seama lui, spunând că mănâncă taurii de vii. Dar nu se afla om în sat la el să nu-l privească încordat, cu sufletul la gură, cum își îndeplinește Isprava și, an după an, știuse că mai întâi Taurul ieșea în piață, apoi începeau Goana și Harța, iar în cele din urmă, după ce se înalța urletul vestitor al nevalei pentru ucidere, trebuia să se afle printre cei din tâi și să se arunce în spatele Taurului. Iar după aceea, când totul se sfârșea, după ce taurul fusese răpus și în sfârșit se prăbușise sub povara ucigătorilor, se ridica în picioare și se depărta rușinat de isprava cu urechea, dar mândru pe cât de mândru se poate simți un om sub soare. Trecea printre căruțe și se ducea să se spele pe mâini la fântâna cu ghizduri de piatră și bărbații se înghesuiau să-l bate cu palma pe umăr, să-l îmbie cu burdufele de vin și să-i spună. Bravo ție, Dulăule! Halal de mama care te-a făcut! Iar alte ori ziceau, Uite ce înseamnă să aibă omul o pereche de cojones și încă an după an!